12. Hajnalban vadnyuszik ablakom alatt. Nyitom az erkély ajtót, beleharapok a friss levegőbe. A nyulak pillanatra felkapják a fejüket az üdezölt pázsitról, isteni nyugalommal figyelnek. Álmos képzeletemben, ha akarom, sok kicsi Isten. Egyikük egy a sok közül. A hajdanán képzelt sokféle titánból teljes szimbólumként igaznak mondott egyé tömörülve. Figyel! Nem fél, csak figyel! Fülét hegyezi. Ismer! Nincs velem baja. Aztán szája szapora mozgásából sejtem, hogy kétezer éves szövegeit mormolja szüntelenül és szelíden. A golf áramlatnak köszönhető langyos teleken... A hófoltok között most is csodálatosan üde a gyep, kövéren zöldel a remény. A háttérben aszfaltos kerékpárút. Fehér választóvonala eltűnik az autópálya alatti átjáróban, ahonnan az út túloldalán a megnyugvás ösvényei kanyarognak a fásított műdombok közé. A hajnali szitállóködben kocogó alakok sorjáznak sejtelmesen, akikben szülővárosom egykori lakóira ismerek. Egy anyám szelítségű, gesztenyebarna barna hajú lány Monalíza mosolyjal visszafordítja őszinteségtől szépült fejét, hogy utoljára, még egyszer, stoplámpaváltási időre némán szerelmet valljon nekem. Elszalasztott szelid nyuszikám. Jót vagy semmit, ez itt a kérdés. Most azt mondom, mindent. Mert azért éltem túl őseimet, barátaimat, Kortársaimat, hogy minden tudjak róluk, Minden nekem valót átvegyek tőlük. Bennem élnek, és tudom, mire gondoltak, Mit éreznek, minek és hogyan örventek, Ha örventek az életnek, Amit így vagy úgy, legalább csak valahogy éltek, Hogy bennem tovább megelőzzék, Javítsák hibáimat. Vallanak és bűnhődnek, Igyekszem helyrehozni védségeiket, balfogásaikat. Sejtem, hogy néha ránk az utánunk jövőkre gondoltak, mert kevés az embernek az egyetlen sokszor elfuserált élet. Egész életemben bútorokba faragtam a fák döndülését, akaratos szelek elől hajladozva, korhadó öregségem titkait lesve, az okosok által kigondolt kollektív tudatra való hagyományozás céljából. Mindenkor a fától kérek tanácsot. Meggyógyítom a beteg bútorokat, és akár a hálás nők reám mosolyognak. Nekem minden egyszerű. Pillanatra felvillan egy középkorú szemüveges úriember képe is. Túra bakancsban, kopott rencskóban caplat egykedvűen az ösvényen. A gyulafehérvári zsidó divatszabó fia. Nyomában por és hamu között néhány regénybe foglalt romantikus történet. Követni volna jó, gondolom, de az erőfeszítéshez nem érzek elég kedvet magamban. Időm szeretőimnél hűségesebb, ragaszkodó. Magamra zárom belülről az üveges erkélyajtót, és tétován visszafekszem. Reggeli félálmomban szelid vadnyulakkal barátkozom. VÉGE